Al treilea ochi Potala Într-o lună dimineață, Lama Mingi m-a anunță că vizita noastră la Potala a fost fixată la sfârșitul săptămânii. Trebuie să facem o repetiție," îmi spuse. Prezentarea noastră trebuie să fie perfectă." Aproape de sala noastră de clasă se găsea un mic templu dezafectat care adăpostea o statuie în mărime naturală a lui Dalai Lama. Privește-mă, sang, îmi spuse Lama. Eu am să-ți arăt ce trebuie să faci. Vei intra ca și aici, cu ochii plecați. Vei merge până aici, cam la un metru și jumătate distanță de Dalai Lama. Deschizi gura pentru a saluta și te înclini. O dată, de două ori, de trei ori. Mereu în genunchi, cu capul plecat, în fășoare și arfa în jurul picioarelor lui, în acest fel. Te ridici, păstrând capul plecat, pentru ca el să poată să-ți înfășoare și arfa la gât. Numără până la 10, ca să nu dai dovadă de o grabă necontrolată, apoi te ridici și te retragi, rămânând cu fața spre el până la prima pernă liberă. Am urmat toată demonstrația făcută cu ușurința conferită de o practică îndelungată. Un sfat acum, reluă. Înainte de a te retrage, reperează printr-o privire rapidă și discretă poziția celei mai apropiate perne ca să eviți să te împiedici de ceva, având vedere și emoția momentului. Aratăm că ești capabil să faci totul bine. Am ieșit și l-am de trei ori din palme. M-am precipitat ca să ajung mai repede. Lob sang, lob sang. Nu ești la o cursă, avansează mai lent. Îndreaptă-ți alura zicându-ți tu însuți. O, mani, pad, me hum. Astfel vei intra ca un tânăr preot plin de demnitate, în loc să galopesc ca un cal de, curs pe, de curse pe câmpile din Tsang-po. O nouă ieșire pentru o nouă intrare mai demnă. Sosit în fața statuii, am căzut în genunchi și continuam să avansez salutând ca tibetenii cu limba scoasă. Cele trei saluturi au fost modele de perfecțiune. Eram foarte mândru de ele. Dar bunătate divină, am uitat șarfa. Am făcut a treia ieșire relund ceremonialul de la început. De această dată am reușit să mă comport corect. Am plasat eșarfa de ceremonie la picioarele statuii. După care am mers înapoi și, fără dificultăți, m-am așezat pe o pernă în poziția lotus. Să trecem acum la a doua fază. Este vorba de cupa de lemn pe care trebuie să o ții ascunsă în mâneca stângă, deoarece, odată așezat, vei fi servit cu ceai. Ea se ține în între partea din fața a mâinii și mânecă și, cu minimum de efort, trebuie să rămână nemișcată. Pun-o în mânecă acum și antrenează-te să-ți faci intrarea, fără să uiți șarfa. În fiecare dimineață, timp de o săptămână, am repetat până când am fost capabil să fac toate gesturile automat. La început, când salutam, cupa cădea, bineînțeles, cu zogomot, până când am găsit un mic truc. Vineri trebuia să fac demonstrația progreselor mele în fața părintelui Abate. Prezentarea ta, declară el, face mare onoare maestrului tău, fratele meu, Mingiardondup. A doua zi dimineața am coborât colina pentru a ajunge la Potala. La maseria noastră depindea administrativ de Potala și se găsea la intersecția drumului principal spre Potala. Ea se numea Templul Școlii de Medicină. Abatele nostru era singurul doctor al lui Dalai Lama, poziție care nu era deloc ușoară, pentru că el nu trebuia să vindece bolile, ci să le mențină în stare de sănătate. El era responsabil de cea mai mică indispoziție a Augustului său pacient și nu trebuia să aștepte ca Dalai Lama să fie bonlav pentru a fi chemat. Dar în această dimineață nu mă gândeam la grijile, grijile părintelui Abate. Ale mele mi erau suficiente. La poalele colinei am luat-o spre Potala, în mijlocul unei mulțimi, formată din trimiști pasionați și pelerini. Acești oameni veneau din toate părțile Tibetului să vadă reședința celui foarte profund. Acesta era numele pe care îl, dăduseră noi, îl dăduserăm noi, tibetenii lui Dalai Lama. Dacă ajungeau să-i primească, plecau cu sentimentul de a fi recompensați de oboseala lungului lor voiaj. Unii pelerini veniseră pe jos luni de zile pentru a-l saluta pe Sfântul Sfinților. În această mulțime se găseau amestecați fermieri, nobili, ciobani, negustori și bonlav care sperau să-și găsească vindecarea la Lasa. Ei împiedicau accesul spre Potala, că toți făceau un conjur de 9 kilometri. Unii mergeau în patru labe, alții se întindeau pe pământ, se ridicau și apoi se întindeau din nou. Bonlavi și infirmierii avansau și-un și-un ajutați de cârge sau de alții tindem se aflau unii care ofereau ceai cu unt preparat pe loc, pe instalații portative. Se puteau cumpăra amulete binefăcătoare pentru o sfântă încarnare. Bătrânii fluturau horoscoape imprimate. Mai departe, alții încercau să placeze mici notițe cu rugăciuni, amintiri de la LASA. Scritorii ambulanți oferau certificate atestând clienților că au vizitat LASA și toate locurile sfânte, sfinte. Noi treceam printre toate acestea și nu ne gândeam decât la prea înaltul. Rezidența particulară a lui Dayla Lama se găsea chiar pe acoperișul potalei, căci nimeni nu avea dreptul să locuiască mai sus decât el. O imensă scară de piatră, care era mai degrabă o stradă, permitea accesul. Numeroși înalți funcționari o urcau o călare. Eram deja foarte sus când Lama, mingear dondup se opri. Privește-fostata casă, îmi spuse arătând-o cu degetul. Servitorii se adâncită prin curte. Am privit. Era preferabil să nu, fi spus, să nu spun nimic. Era deosebit de emoționant. Mama era pe punctul de a pleca cu suita sa. Tsu era și el acolo. Dar la ce bun? Ce gândeam atunci era mai bine să rămână în adâncul inimii mele? Potala era o comunitate independentă, construită pe un mic munte. Acolo se desfășurau toate afacerile religioase și temporale ale Tibetului. Această construcție, sau mai bine zis, acest grup de clădiri, erau inima țării, obiectul tuturor gândurilor și sursa tuturor speranțelor. În interiorul acestei incinte, în casele tezaurului, sunt depozitate lingouri de aur, numeroși sași de pietre prețioase și obiecte curioase foarte străvechi. Construcțiile au mai mult de trei secole și jumătate, dar ele au fost ridicate pe fundațiile unui vechi palat. Odinioară un fort domina muntele. Acela era de origine vulcanică și flancurile sale înconjurau o cavernă imensă de unde formau mai multe pasaje. Unul ducea către un lac. Foarte puțini erau privilegiații care ajunseser acolo sau știau de existența lui. Dar să revenim la momentul când urcam scara Potalei, într-o dimineață luminoasă. Peste tot auzeam clincătul morilor de rugăciune, singurele roz care existau în Tibet, în ideea unei vechi profeții, după care, pacea va părăsi țara noastră în momentul în care eroțile își vor face apariția. În fine, atinserăm culmea, văzându-l pe ghidul meu, coloșii care păzeau poarta aurită o deschiseră. Am continuat drumul până în punctul culminant al acoperișului, unde se aflau mormintele, reîncarnărilor precedente ale lui Dalai Lama și reședința sa personală. O mare perdea moron din lână de iac ascundea intrarea. Ea a fost dată la o parte și intrarea într-un hol mare străjuit de dragon din porțelan verde. Tapisierii somtoase, reprezentând scene religioase și legende vechi, acoperau pereții. Pe mese joase erau dispuse obiecte frumoase care înveseleau inima unui colecționar. Statuete ale divelșilor zei și zeițe ale mitologiei noastre și ornamente din clăisone. Pe o etajer în apropierea unei trecere ascunsă de o perdea de aia era așezată cartea nobilimii, nobleții. Cât aș fi vrut să pot deschide ca găsind numele familiei mele să-mi redea încrederea. În acea zi și în acel loc mă simțeam mic și nensemnat. La opt ani nu mai aveam iluzii și mă întrebam ce rațiune putese să-l determine pe acest prim personaj al țării să mă cheme. Știam că o întrevedere de acest gen era excepțională și nu putea fi vorba decât de un surplus de muncă, studii, încercări. Un lama în robă roșie cu etolă găurită pe umer, conversa cu lama Mingiard Dundup. Acesta părea foarte cunoscut la Potala, ca de altfel pretutin de unde eram cu el. Sanctietatea sa este foarte interesată și vrea să-i vorbească între patru ochi. Auzi. Ghidul meu se întoarse spre mine. Este momentul să te prezinti, îmi spuse. Aș vrea să-ți dicușa. spune la intrare ceea ce am repetat și fă-mi tocmai ca în cursul săptămânii. Comportă-te așa cum am repetat împreună. El mă de umeri și mă conduse spre o ușă, spunându-mi la ureche, Nu-i nevoie să te neliniștești. Mergi, intra acum." Și după ce m-a bătut pe umăr pentru a mă încuraja, a rămas să mă privească. Mi-am făcut intrarea. În fundul unei încăperi imense se afla cel foarte profund, al 13-lea dalai lama. Așezat pe o pernă de mătase de culoare galben șofran, el avea obișnuită a obișnuita călugărilor lama cu o glugă mare ale călei falduri atingea umerii. El tocmai așezau o carte, cu capul plecat, am traversat camera, ajuns la doi metri de el, m-am lăsat în genunchi, l-am salutat de trei ori și am depus la picioarele lui eșarfa de mătase pe care lama mingiar, iardon dub, mi-o dăduse, ca răspuns, cel foarte profund se înclină spre mine și o plasă pe asa în jurul, se înclină spre mine și o plasă pe asa în jurul încheieturilor mâinilor mele, și nu în jurul gâtului, cum era obiceiul. Urma să mă duc spre perna cea mai apropiată, care era însă foarte departe. Dalai Lama m-a vorbit pentru prima dată. Aceste perne sunt prea departe pentru a merge până la ele. Întoarce-te și ia una ca să stăm amândoi de vorbă mai aproape. M-am întors imediat în fața lui cu o pernă. Pun-o în fața mea și așează-te. Când m-am instalat spuse, mi s-au spus lucruri uimitoare despre tine. Te-ai născut cu clar viziune și această facultate a fost dezvoltată prin deschiderea cerului de-al treilea ochi. Eu am dosarul ultimei tale reîncarnări și chiar prezicerile astrologilor. Viața ta va fi dură la început, dar va fi încoronată de succes. Vei călători în lumea întreagă, vei cunoaște multe țări străine, vei vedea moartea, drumul tău va fi lung și greu, dar succesul va fi la sfârșit, așa cum a fost prezis. Pentru ce îmi spune aceste lucruri pe care le știam cuvânt cu cuvânt de la aniversarea mea la șapte ani? Știam că, după studiile de chirurgie și medicină din Tibet, voi reîncepe studiile în China, dar cel foarte profund continua să vorbească. El mă punea în gardă, nu trebuia să-mi dezvălui darurile și puterile excepționale și nici să abordez subiectul sufletului și al ființei umane atunci când urma să mă aflu în Occident. Am fost plecat în India și China, spuse. În aceste țări este posibil să discuți despre relațiile superioare. Dar am întâlnit mulți oameni veniți din țările din vest. Ei nu au același sentiment al valorilor ca noi. Ei adoră comerțul și aurul. Savanții lor spun, ridicați-vă sufletul la noi. Ridicați-l la noi să-l putem palpa, cântări și cunoaște reacțiile acide. Indicați-ne structura moleculară, reacțiile chimice. O probă ne trebuie o probă. Îți, îți vor zice ei, fără să le pese că distrug prin atitudinea lor negativă, prin suspiciunile lor, toate șansele de a obține proba pe care o cer. Dar ne trebuie ceai. El lovi ușor un gong și dădu ordine unui lama care reveni rapid cu ceai și produse importate din India. În timp ce ne serveam, cel foarte profund îmi vorbi despre India și China. El îmi spuse că ar vrea ca eu să lucrez fără încetare și că a ales profesor special pentru intenția sa. Incapabil să mă abțin, am lăsat tot tracul la o parte. Nimeni nu poate fi mai savant decât maestrul meu, Lama Mingyar Dalai Lama mă privit și îi în râs. Probabil că nu-i se mai vorbise niciodată pe un asemenea ton și cu atât mai puțin un copil de opt ani. Spontaneitatea mea să i placă. Deci, după părerea ta, Lama Mingiardon dup este un om de bine? Spunem ce gândești tu cu adevărat despre el, micuțului cocoș de luptă. Sanctietate, am răspuns. Mi-a spus că puterea mea de clar viziune este excepțională. Ei bine, lama Mingiar, don Dup, este cea mai minunată persoană pe care am întâlnit-o vreodată." Continuând să râdă, Dalai Lama de două lovitură în gongul plasat alături. Să intre, Mingiar," spuse călugărul lui, lama care ne servise. Lama Mingiar, don Dup, intră și îl salută pe cel foarte profund. Ia o pernă și așează-te, Mingiar," spuse. Micul tău elev tocmai mi-a vorbit de tine. Sunt, sunt în totalitate de acord cu judecata sa." Ghidul meu se așeza aproape de mine și Dalai Lamareluă. Tu ai acceptat să-ți în întregime responsabilitatea educației lui Lom Sang Rampa. Organizează studiile așa cum ți se va părea mai bine. Eu îl voi revedea pe Lom Sang Rampa din timp în timp și întorcându-se spre mine. Tu ai ales bine, tine spuse. Ghidul tău este un vechi prieten al meu din tinerețe și un veritabil maestru în științele oculte. După ce au mai schimbat câteva cuvinte, ne-am sculat, am salutat și am plecat. După fața, ta, după fața sa, am ghicit că lama Mingear Dondup era un fond foarte mulțumit de mine și de impresia pe care am produs-o. Vom petrece câteva zile aici, îmi spuse, și vom vizita colțurile secrete ale clădirii. Există la etajele inferioare coridoare și camere unde nimeni n-a fost de două secole. Vei afla acolo multe lucruri despre istoria Tibetului. Unul dintre lama care se află în serviciul lui Dalai Lama... El nu avea pe nimeni sub acest și ședința sa, veni în întâmpinarea noastră și ne anunță că ni s-au rezervat camere chiar pe acoperișul potalei. Ne conduse acolo. Vederea pe care o aveam din camera mea dădea direct spre lasa și asta m-a entuziasmat. Sanctietatea sa a dat instrucțiuni, ne spuse. Că veți putea merge oriunde după bunul plac și că toate ușile vă sunt deschise. Ghidul meu mă sfătui să mă întind puțin. Cicatricea de la șoldul meu stâng încă mă jena. Sufeream când mergeam. Chiar mă temeam să nu rămân cu o infirmitate până la sfârșitul zilelor mele. Am rămas întins o oră până când ghidul meu a revenit cu ceai și alimente. Iată ce ți-am adus. Luăm sang. Mâncarea aici e bună. Să poftim, deci. N-am mai avut nevoie și de alte încurajeri pentru a mă supune. Când am terminat, mă conduse într-o altă cameră situată la celălalt capăt al acoperișului. Acolo, spre marea mea surpriză, am văzut că nu era pânză cerată la ferestre. Nu era nimic, dar un nimic care este în același timp vizibil. Am întins mâna și am atins acest neant cu precauție. Era rece. Aproape rece și alunecos ca gheața. Deodată se făcu lumină în calpul meu, sticlă. Eu nu mai văzusem înainte. Văzusem sticlă la jocul cu zmeele. Dar nu erau decât bucățele netransparente și colorate. Dar acestea erau clare ca apa. Dar asta n-a fost tot. După ce a deschis fereastra, lama mingea dub, luă un tub de piele care semăna cu o trompetă fără cap. Din tub scoase patru bucăți care erau introduse una în alta. Râzând de aerul meu mirat, puse un capăt al tubului pe marginea ferestrei și își apropie de celălalt capăt fața. Ah, mă gândeam, vrea să cânte ceva. Dar în loc să sufle, puse ochiul. Pune ochiul drept aici, sangs. După câteva mișcări, și închide ochiul stâng. M-am supus și am fost răvășit de stupefacție văzând un tub, un cavaler care venea în întâmpinarea mea. Am aruncat o privire în jurul meu. Nu era nimeni în cameră în afară de ghidul meu care se propădea de râs. L-am privit cu neîncredere. Mă vrăjise. Sanctietatea sa a zis că sunteți un maestru al, ocu al ocultismului, am spus. Trebuie să vă ridicularizați elevul? Întrebarea mea a avut darul să-l facă să râdă și mai tare și îmi făcusem semn să privesc din nou. M-am supus, nu fără teamă. El mișcă ușor tubul în așa fel încât ochii mei descoperiră un alt spectacol. Niciodată n-am putut uita imaginea acelui călăreț. Mă gândeam la asta întotdeauna când un occidental refuza să creadă în existența anumitor fenomene oculte. Este imposibil," spunea. În această zi acest cavaler îmi părea imposibil și mie." Dalai Lama adusese din India un oarecare număr de binocluri și îi plăcea mult să le folosească pentru a privi peisajul. Tot la Potala m-am privit pentru prima oară într-o oglindă, fără să recunosc creatura oribilă reflectată, un băiețel palid, cu fruntea astrăbătute pe mijloc de o cicatrice roșie și cu un nas prea proeminent. Am mai văzusem imaginea în apă, dar aici era foarte clară, prea, prea clară pentru gustul meu. Oricum, nu era în ceea ce mă privește o preocupare să-mi ca să mă privesc într-o oglindă. Veți gândi poate că fără ferestre din sticlă, fără binocluri sau oglinzi, Tibetul trebuia să fie o țară ciudată, dar poporul nostru nu avea chef de așa ceva. De asemenea, noi nu doream roți. Roțile servesc pentru viteză și așa zis a civilizație. Noi înțelesem de mult că viața în lumea afacerilor este prea precipitată pentru a-ți mai lăsa timp să te ocupi de spirit. Viața noastră socială fusese transformată încet cu lentoare, pentru a se putea dezvolta cunoștințele noastre ezoterice. Cu multe mii de ani înainte, noi am descoperit secretele clar viziunii, ale telepatiei și ale altor ramuri ale metafizicii. Un lama poate sta gol în zăpadă, dar nu, poate, nu pentru a distra amatorii de senzații tari. Lama care sunt maeștrii ocultismului se pot ridica într-adevăr prin levitație. Dar ei nu-și folosesc niciodată puterile spre a distra publicul mai mult sau mai puțin naiv. Un maestru în Tibet se asigură întotdeauna că elevul său este demn să cunoască toate secretele și este de o autentică integritate morală. Aceste puteri nu au absolut nimic magic. Ele rezultă simplu din aplicarea unor legi naturale. În Tibet, unii au nevoie de companie pentru a se perfecționa, în timp ce alții trebuie să se retragă din lume. Aceștia trăiesc în la maserii îndepărtate, unde stau într-o celulă de ermit, o cămăruță mică construită în cea mai mare parte a cazurilor, în coasta muntelui. Pereții de piatră sunt groși, grosimea lor poate ajunge uneori la 2 metri, pentru ca niciun zgomot să nu poată pătrunde. Când ermitul a decis să se retragă, intrarea este zidită. În această cutie de piatră goală va trăi singur, fără lumină, fără mobile, fără nimic, Odată pe zi, el primea hrane printr-o trapă pe unde nu pătrundea nici lumină, nici zgomote. Primul său sejur dura trei ani, trei luni și trei zile, în timpul cărora medita asupra naturii, vieții și a omului. Corpul său fizic nu trebuia să părăsească celula sub niciun pretext. Cu o lună înainte de terminarea detenției acoperișului era străpuns, făcându-se o gaură minusculă pe unde putea să pătrundă o rază minusculă de lumină. Această gaură era lărgită progresiv pentru ca ochii ermitului să se poată acomoda treptat cu lumina. Dacă nu s-ar fi procedat astfel, el ar fi rămas orb la ieșirea din celulă. Se întâmpla adesea că după câteva săptămâni, ermitul să-și traiul în celula unde rămânea până la sfârșitul zilelor sale. O asemenea viață nu este nici sterilă, nici inutilă, cum s-ar putea crede. Omul este un spirit, o creatură a altei lumi, odată eliberat de legăturile fizicului, cărni, el poate parcurge universul și se înapoiază fiind util prin gândurile sale. Gândurile, cum știm foarte bine în Tibet, sunt unde de energie. Materia este energia condensată. Un gând dirijat cu grijă și condensat parțial poate deplasa un obiect. Dirijat diferit poate ajunge la telepatie, adică poate comunica cu persoane îndepărtate. De ce vi se pare dificil de acceptat acest lucru atunci când pe de altă parte toată lumea găsește normal? ca un om înarmat cu un microfon să poată dirija aterizarea unui avion în ciuda zgomotului puternic și al lipsei de vizibilitate. Cu puțin antrenament și cu condiția de a nu fi sceptici, omul ar putea să dirigeze aceste aterizaje prin telepatie, în loc să utilizeze o mașină, o mașină care mai poate și greși. Educația mea ezoterică nu s-a bazat pe o recluziune într-o obscuritate completă, ea s-a re realizat printr-o altă metodă care nu este la dispoziția oricui. Are vocația de ermit. Am urmat un antrenament conceput în funcție de obiectiv, bine determinat, sub ordinul expres al lui Dalai Lama. Am fost instruit după o metodă specială și prin hipnotism, lucruri care nu pot fi discutate, explicate într-o carte ca aceasta. Este suficient să spun că am dobândit mai multă clar viziune decât orice ermit într-o viață întreagă. Vizita mea la Potala era legată de debutul acestui antrenament, dar voi reveni asupra acestuia. Binoclul mă fascina și îl foloseam frecvent pentru a observa lucrurile pe care le cunoșteam atât de bine. La -am Mamin un după mi explica principiile în cele mai mici detalii, în așa fel încât să înțeleg că magia nu înseamnă decât aplicarea unor legi naturale. Nu numai că mi se explica totul, dar mi se spunea și de ce un lucru sau altul se întâmplase într-un anumit fel. Ziceam, oh, este magia, fără a fi clarificată asupra legilor care intrau în joc. Odată, în cursul aceleiași șederi la Potala, ghidul meu mă condusese într-o cameră cufundată într-o obscuritate completă. Rămâi aici, Lom Sang, îmi spuse, și privește acest perete alb. El stinsese în fine flacăra und și aranjă valurile vălurile de la fereastră într-un anumit fel. Imediat o imaginei Inversată despre lasa a apărut pe perete. Am scos un strigă de uimire la vederea oamenilor și iachilor care mergeau cu capul în jos. Deodată, imaginea tremură și totul relou poziția normală. Explicația. Refracției raz razelor luminoase se adaugă uimirii mele. Cum era posibilă refracția luminii? Mi se demonstrase că ulcioarele și carafele pot fi sparte cu unciuierat silențios, ceea ce mi s-a părut foarte simplu. După legile reflexiei, dar această refracție, nu am înțeles nimic până în momentul în care ghidul meu a adus într-o cameră vecină un aparat special, făcut dintr-o lampă și diverse lamele care serveau la acoperirea luminii. Am putut să văd această refracție și aceasta a fost sfârșitul surprizelor mele. Podurile potale erau pline de statui minunate, de cărți vechi și admirabile, picturi murale reprezentând subiecte religioase. Foarte puțin occidental, care l-au văzut, le considerau indecente. Ele reprezentau adesea un spirit masculin și un spirit feminin înlănțuit intim. Dar spiritul lor era departe de a fi indecent, obscen pentru orice tibetan. Aceste două corpuri nude înlănțuite simbolizau extazul care năștea uniunea cunoașterii și viața dreaptă. Vă mărturisesc că am fost ori pilat când am văzut pentru prima oară că creștinii adoră ca simbol al religiei lor un om torturat și bătut în cuiec pe o cruce. Desigur, este regretabil că noi avem tendința de a judeca pe alții după propriile noastre convingeri religioase. De secole, cadourile veneau aproape de pretul tinden pentru Potala, pentru Dalai Lama. Aproape toate erau depozitate în săli speciale unde am petrecut ore minunate și le-am privit pentru a cunoaște datorită psiochiometriei, intențiile ascunse ale donatorilor. Era o veritabilă informare asupra mobilurilor umane. Când îmi exprimam impresia despre un obiect, ghidul meu cu ajutorul unei cărți îmi povestea istoria lui de la origini până în zilele noastre. Eram încântat să-l auzi când mi din ce în ce mai adesea. Bravo, sang! Progresele tale sunt de necontestat. Înainte de a părsi potala am vizitat un tunel subteran. Celelalte mi s-a spus... Îmi vor fi arătate mai târziu. Înarmați cu torțe arzând, am coborât cu precauție pe ceea ce mi s-a părut a fi o scară fără sfârșit și am alunecat în pasaj pe o pardoseală pietroasă. Am aflat că aceste tunele se datorau unei erupții vulcanice vechi, de mai multe zeci de secole. Pe pereți am văzut figuri geometrice strani și desene reprezentând scene pe care nu le-am recunoscut. Mă grăveam să văd locul despre care știam și care se afla la capătul unui pasaj care se întindea pe kilometri. Apoi am pătruns într-un tunel care se lega până într-un loc în care torțele noastre nu mai puteau lumina. O sută de metri mai departe am ajuns la malul apei, o apă cum nu mai văzusem niciodată. Era stătătoare și atât de neagră încât părea invizibilă, iar lacul o gaură fără fund. Niciun val la suprafață, niciun zgomot nu broia liniștea. Torțele făceau să strălucească roca sumbră de care ne țineam. Câte ceva scripea pe un perete stâncos. Mă apropiai și văzui că roca continua un filon gros de aur lung de 5-7 metri. Temperatura ridicată de odinioară îl făcuse să înceapă să se scurgă ca o ceară galbenă, până când temperatura scăzând să se solidifice până la urmă. Lama Mangiar Dondup rupse tăcerea. Acest lac merge până la malul Tsangpo, Po, la 60 de kilometri de aici. E mult timp de când călugării îndrăzneți au construit o plută și părăsind malul au plecat în armas cu torțe și lopeți. Au văzlit kilometri după kilometri pe ape necunoscute și au sfârșit prin a ajunge la locul în care marul se lărgea. Pereții erau invizibili și ei continuară să văzlească neștind în ce direcție soia. ia. Ascultând vedeam scena ca și cum mă aflam pe plută cu călugării. Erau pierduți, continuă lama, și incapabili să se orienteze. Deodată Pluta făcut o mișcare, torțele lor fura stinse de o răbunire de vânt și ei se treziră în mijlocul unei obscurități totale. Ei credeau că demonii apei se abătura asupra embarcației lor fragile. Strânși de plută cu corsi, se învârtiră toată noaptea istoviți și bonlavi. Ei avansau atât de repede încât valurile mici pătrundeau pe punte. Pluta lor naviga din ce în ce mai rapid ca și cum un gigant nemilos o îndrepta spre o moarte sigură. Cât timp dura aceasta, nu știu, căci pierduseră noțiunea timpului. Ei nu aveau niciun fel de lumină, obscuritatea fiind ca un bloc negru, cum nu văzuseră niciodată pe pământ. Au zis răzgomote, troznituri, înainte de a se fi răsturnat cu izbutiri puternice, zdrobiți de o presiune foarte mare care îi împinse în fundul apei. Unii abia avură timp să mai respire un pic de aer, alții nu mai avură nici această șansă. Supraviețuitorii văzură o lumină verzi și difuză și difuză care creștea puțin câte puțin. Împărțiți și amețiți de ape, se scufundară sub un soare strălucitor. Doi călugări reușiră să ajungă la mal mai mulți morți decât vii, acoperiți de răni și sânge. Alți trei dispărură fără urme. Mulți timp rămaseră întinși pe sol între viață și moarte. Unul își recapătă forțele și privi în jurul său. Ceea ce văzui dădu un șoc. În se înălță muntele Potala, și ei erau înconjurați de iachii care pășteau pe pajiști verzi. Primul gând fucă că sunt morți și se aflau în cerul tibetean. Atunci au un zgomot de pași. Un păstor se îndrepta spre ei. El zărise pluta, dar se lăsa cu greu convins de robele neufragilaților că aceștia ar fi călugări și decise să meargă să caute în Potala. De atunci, puțini oameni se mai aventura pe lac, dar se știa că micile insule se găseau puțin mai departe de locul până unde luminau torțele noastre. Că și să plec pe o plută, ghidul meu care mă privea în ochi zbucni în râs. Da, spuse el, ar fi foarte amuzant, dar de ce să ne obosim când putem să facem această explorare astral? Aceasta va fi posibil, Lomsang, și în câțiva ani vei fi în măsură să explorezi lacul cu mine și să-ți con să aduci contribuția la cunoașterea care o dorim, dar pentru un moment băiatul meu trebuie să studiezi mereu. Flacăra torțelor noastre pâlpâia și credeam că vom merge ca orbii, sprijiniți de pereții stâncoși, dar lama, mingiardon Dub scoase dintr-o nișă ceva pe care le-a aprinse de la ale noastre. Aveam aici o rezervă spuse că ce-ar fi dificil să regăsim drumul pentru Eric. Acum, la drum, am urcat cu greu panta oprindu-ne din când în când să ne odihnim, să privim desenele de pe pereți. Nu ajunsesem să le înțeleg. Erau desene gigantice, cu mașini care depășeau înțelegerea mea. Era clar că ghidul meu era perfect familiarizat cu aceste desene și se simțea ca acasă în aceste pasaje. Eu ardeam de curiozitatea să le văd, căci nu înțelegeam misterul. Cum aș fi putut suporta ideea de a aștepta atâția ani ca să ghicesc soluția, dacă aș fi putut să am acum șansa să o descopăr? Pericolul nu mă interesa deloc. Vocea lui Lama Mingiardondup îmi întrerupse gândurile. Lom Sang, ești ca un bătrân. Mai avem câțiva pași și revenim la lumina zilei. De pe acoperiș îți voi arăta locul unde a revenit acei călugări la suprafața pământului. Când am ajuns pe acoperiș își ținu și ținut promisiunea și... și aș fi vrut să fac călare cei 60 de kilometri care ne separau de acel loc, pentru a-l vedea mai îndeaproape, însă Lama dup, îmi spuse că nu avea nimic împotrivă să privesc cu binoclu spre acel loc, dar ieșirea din subteran nu era marcată decât cu un boschet de arbor plantați sub ordinul precedentei încarnărea lui Dalai Lama. Bariera trandafirului sălbatic A doua zi dimineață ne-am pregătit întoarcerea la Alciacpori. Nu ne-am grăbit pentru că eram în vacanță în Potala. Înainte de plecare, m-am grăbit să urc pe acoperiș pentru a privi pentru ultima oară peisajul. Pe acoperișul de la ceacpori, un tânăr acolit citea, întins pe spate, întrerupându-și lectura ca să arunce cu pietricerile în cranii pleșuve ale călugărilor care treceau prin curte. Binoclul îmi permitea să văd surâsul său când bieții călugări se adăposteau ridicându-și privirile mirate spre cer. Gândindu-mă că și mie îmi putea face asemenea farse, mă simțeam indispus. Mă hotărâsem să-mi conserv forțele în vederea drumului lung pe care trebuia să-l parcurg de la Potala la Chakpori. Dar ora plecării sosi Era momentul de a le mulțumi călugărilor Lama, care făcuseră atât de plăcută șederea noastră, și mai ales intendentului personal al lui Dalai Lama. El era stăpânul produselor indiene din care îmi dădu atâtea să mănânc, încât mă gândeam că probabil am fost foarte simpatic. Astfel, cu forțele refăcute, am început să cobor scara pentru a intra în muntele de fier. Eram pe la jumătatea drumului când am auzit strigăte și călugării cu care ne întâlneam ne făceau semn să privim înapoi. Ne-am oprit. Un călugăr care abia mai răsufla din cauza fugii ne spuse că trebuia să transmită un mesaj pentru lama Mingi Dondup. Dup. Așteaptă-mă aici, Lomsang, îmi spuse ghidul meu. Nu voi întârzia mult. După care se întoarse și început să urce scara. Am rămas deci admirând peisajul și privind la vechea mea casă. Cu capul plin de amintiri, m-am întors și l-am văzut pe tata care venea călare spre mine. În momentul când îl priveam, m văzut și el. Fața-i se lungi când mă recunosc cu. Dar trecu prin fața mea fără să-mi acorde nicio privire. Supărarea mea era cumplită. Îl priveam cum se îndepărtează. Tată!" am strigat. El continua să călărească, ca și cum nu auzea nimic. Ochii mei se umeziră și am început să tremur. Dar nu trebuia să mă fac de rușină în public, pe treptele potalei și mi-am stăpânit lacrimile privind spre Lasa. După o jumătate de oră, lama minge Ardon Drup se întoarse cu doi cai. Repede, sus, sang, îmi spuse, trebuie să ajungem la sera, unde un preot a avut un grav accident. O trusă era atașată pe o și am ghicit că acolo erau instrumentele chirurgicale ale ghidului meu. Pe drumul spre Ling, Hor a trecut în galop prin fața unei case vechi, pelerini și călugări se dădură la o parte din drumul nostru. Nu ne-a trebuit mult timp ca să ajungem la, la maseria din sera, unde ne aștepta un grup de călugări. Am sărit pe pământ, și cu trusele în mână am plecat după un călugăr care ne condusese într-o cameră în care era culcat un bătrân. Avea o nuanță gri, și forța sa vitală era pe punctul de a se stinge. Lama mingea un duc ceru apă fierbinte. Apa era fiartă deja și el aruncă în ea diferite ierburi. În timp ce eu amestecam de coctul, el examina bătrânul care își fracturase craniul în timpul unei căzături. Un os rupt îi presa creierul. Când lichidul se răcorise suficient, am spălat fruntea lavului și ghidul meu și-a spălat mâinile în aceeași apă. Luând un cuțit ascuțit, făcu rapid o incizie în formă de U. Datorită ierburilor, hemoragia a fost slabă. Am aplicat loțiuni și apoi am dat carne la o parte pentru a descoperi craniul. Cu o delicateță deosebită, lama examină capul pacientului și găsi bucățica de os cranian care sub efectul loviturii se deplasase sub nivelul normal. Apoi trase bolul în care își pusese instrumentele pentru a le dezinfecta într-o anumită loțiune și apucă două tije de argint cu un capăt aplatizat și dantelat. El inseră cu precauție extremitatea uneia dintre ele în mijlocul fracturii și o menținune mișcată pe loc. Cu cealaltă prinse bucățica de os fracturat pe care încerca să o ducă la suprafață la nivelul său normal. Lomsang, sang, dăm bolul!" spuse ținând în dosul cu o tijă. I-am întins ca să poată lua ce avea nevoie și scoase o minusculă-sculă de argint în formă de triunghi pe care o plasă între fisura craniană și locul de unde scosese bucățica fracturată, care se aflase sub locul ei obișnuit. Apăsă puțin osul, acesta se mișcă ușor, apoi o nouă presiune ușoară și osul se așeză la locul său. Sudura se va face sigură, spuse, și argintul, fiind o substanță inertă, nu ne va aduce complicații. Curăță locul cu loțiune și puse apoi bucățica de carne care rămăsese agățată într-o parte înapoi la locul ei, peste care dădu din nou cu apă în care fusese reintroduse plantele, acoperi cu un unguent pe bază de ierburi și strânse cu un bandaj. De acum încolo, creierul său nu mai era apăsat și, eliberându-se de presiunea care îl strivea, își putea recupera forța vitală. L-am așezat pe perne într-o poziție specială. Am spălat instrumentele, le-am șters cu o pânză dezinfectată și le-am așezat cu grijă în cele două truse. În momentul în care mă spălam pe mâini, bătrânul deschise ochii și surâse lui Lama, amingear Don dub, care era plecat asupra lui. Știam că tu ești singurul care ai putea să salvezi și am trimis un mesaj mental la Potala. Sarcina mea nu este terminată încă și nu sunt gata să îmi părăsesc corpul. Ghidul meu îl privi cu atenție și spuse, te vei vindeca, câteva zile mai dificile, o migrenă sau două, după care îți vei putea relua ocupațiile. În acest timp vei dormi. Cineva va trebui să rămână permanent lângă tine ca să nu-ți permite să te lungești complet. După 3-4 zile, nu mai ai de ce să te temi. Eram așezat la fereastră. Era pasionat de văzut cum trăiau călugării într-o altă la maserie. Lama a venit lângă mine. Când ești bine condus, spuse, putem face o echipă bună. Acum te voi plimba prin această la maserie care este foarte diferită de a noastră. După ce l-am încredințat pe bătrânul preot în mâinile unui lama, am ieșit în coridor. Mănăstirea era departe de a fi curată, cum era ceac porii. Mi s-a părut că disciplina nu este foarte severă, că un umblau după bunul lor plac, templele lor erau mai prost întreținute ca ale noastre. Mirosul tămâiei era slab, cete de copii se jucau prin curte fără încetare. Cea mai mare parte a morilor de rugăciune erau nemișcate. Credeam că disciplina și curățenia erau o regulă în orice mănăstire. Ei, sang, mă întrebă ghidul meu, ți-ar plăcea să rămâi aici și să duci o viață ușoară? Sigur nu. Este, după părerea mea, o bandă de sălbatici. El început să râdă. Sunt cam șapte mii de sălbatici. E suficient o minoritate fără maniere ca să discrediteze o comunitate? E posibil, am replicat, dar au numit frumos această lamaserie, bis bariera trandafirilor. Eu i-aș fi dat al nume, mă privi surâzând. Cred că te vei schimba și tu, după atâtea ordine. Era clar că disciplina la maseriei noastre era din cele mai austere. Atunci când peste tot domnea o atmosferă relaxantă, dacă un călugăr vrea să le nevească, le nevea fără ca nimeni să-i zică ceva. Sera sau bariera trandafirilor sălbatici, ca să-i dau numele exact, este situată la 5 km de potada și face parte din grupul la maserilor numite cele trei scaune, Drebung, al cărui efectiv nu-i mai mare de 10.000 de călugări. Apoi urmează sera cu aproximativ 7.500 de călugări. Apoi Gaden, care numără cam 6.000. Toate trei sunt veritabile orașe, cu străzi, cu colegii, temple și clădiri administrative. Oamenii din camp patrulează pe străzi. La ora actuală, desigur, în locul lor sunt soldați sovietici. Comunitatea din Ceacpori este mică, dar influentă, atâta timp cât ea. Era templul medicinei, era deci sediul științei medicale, avea o importanță reprezentare în consiliul de guvernământ. La pur mai învățam ceea ce se numea judo, definiția tibetană shungtru kyon pati depo le lepo. Nu poate fi tradusă ca și cuvântul tehnic amare judo, nu este decât o formă cea mai elementară a sistemului nostru. El nu era învățat în toate la maserile noastre. Una noastră era folosit ca să ne antreneze, să ne stăpânească reflexele, să adormim oamenii în scop medical, să fim capabili să voiajăm în totală securitate în regiunile cele mai periculoase. Bătrânul Tzu fusese profesor de judo, poate cel mai bun din Tibet. El mă învățase ceea ce știa el. Cea mai mare parte a oamenilor aveau cunoștințele elementare, dar eu îl practicasem de la patru ani. Această artă, credeam noi, trebuia să fie folosită pentru a te apăra și a te controla și nu pentru a te comporta ca luptătorii profesioniști. În Tibet spunem că un om care este puternic poate să-și permite să fie blând în timp ce fanfaronii și lăudăroșii sunt prin esența lor slabi. Ni se permitea să adormim o persoană atunci când îi așezam o fractură sau îi scoteam un dinte fără suferință și pericol. Se poate face să-și piardă conștiința un om fără să-și dea seama sau câteva secunde sau ore mai târziu să-și revină, fără niciun fel de consecințe. Fapt curios, un om a dormit în momentul când vorbește își termină fraza în somn. Judo și hipnotismul instantaneu nu sunt învățați decât cei care ar putea avea nevoie de teste foarte severe și pentru orice precauție erau ei înșiși supuși unor anumite pase magnetice care îi împiedicau să abuzeze de puterile lor. O la maserie tibetană nu este numai un loc unde trăiesc oamenii care au o vocație religioasă. Este de asemenea un oraș autonom cu serviciile și distracțiile sale. Noi avem teatrele noastre unde se jucau piese religioase și tradiționale. Muzicienii erau gata să dovedească oricând virtuozitatea lor și calitatea instrumentelor. Călugării care aveau bani pentru a Pent... care aveau bani puteau să-și cumpere alimente, haine, obiecte de lux și cărți. Cei care vreau să facă economie își depozitau banii în ceea ce ne servea drept bancă. Toate comunitățile din lume au lor, Ai noștri erau arestați de călugări polițai și aduși în fața unui tribunal care îi judeca echitabil. Dacă erau considerați vinovați, își, -și păseau, își -și pășeau pedeapsa la închisoarea la maseriei. Erau destule școli, astfel încât fiecare copil să-și primească educația în funcție de mentalitatea sa. Erau ajutați elevi să-și facă o carieră, dar peste tot, în afară de Lene și erau liberi să-și petreacă existența cum doresc, dormind sau visând. Noi gândeam într-adevăr că fiind imposibil să influențezi viața apropelui tău, este mai bine să-l lași să prindă următoarea reîncarnare. La pur nu era așa și cine nu făcea progrese era rugat să meargă în altă parte, unde disciplina nu era atât de riguroasă ca să-și caute refugiul. Bolnavii noștri erau bine îngrijiți că și fiecare la măserie avea spiritul său, unde pacienții erau tratați de călugări, care studiaseră medicina și chirurgia. Specialiștii ca Lama, Mingi, Ardondup se ocupau de cazurile cele mai grave. De când mi-am părăsit țara, am auzit occidentalii spunând că inima bărbatului este plasată în stânga și a femeii în dreapta. Asta m-a făcut să că căci am disecat destule cadavre ca să știu unde este. M-a amuzat de asemenea reputația poporului meu un popor murdar, roz de bol venerice. Cei care au scris fraze de acest fel n-au intrat probabil niciodată în locurile din Anglia sau Statele Unite, unde un tratament gratis și confidențial este oferit cetățenilor. Noi suntem murdari. Unele dintre femeile noastre, de exemplu, își dau pe față cu un produs care le sublinează buzele. Adesea folosesc loțiuni care fac să le strălucească părul, ajung chiar să se penseze și să-și vopsească unghiile, ajung chiar să să se penseze și să-și vopsească unghile ceea ce dovedește indiscutabil că tibetenele sunt femei, murdare și fără moralitate. Dar să revenim la maseria noastră. Avem adesea vizitatori negustori sau călugări care erau cazați în hotelul nostru. Pe cheltuiala lor, bineînțeles. Nu toți călugării erau celibatari. Cei care considerau că din cauza celibatului nu-și pot folosi favorabil spiritul pentru contemplație, erau liberi să se afilieze unei secte, Bonetele roșii care îi autorizat să se căsătorească. Ei nu constituiau decât o minoritate. În fața religioasă, clasa conducătoare se recruta într-o sectă consacrată celibatului, bonetele galbene. În la maseriile mixte, călugării și călugărițele munceau alături și formau o comunitate perfect organizată, a cărei atmosferă era adesea mai bună decât cea a comunităților exclusiv masculine. Unele la maserii imprimau chiar ele și într-un mod special își fabricau singure și hârtia. Era o muncă nesănătoasă datorită marii toxicități a varietății de chincona folosită. Această substanță proteja eficient hârtia de atacurile insectelor, dar călugării care o manevrau se plângeau de migrene violente și de alte dureri și mai grave. Literele noastre nu erau din metal. Toate paginile erau desenate pe forme dintr-un lemn special, iar Contururile desenelor erau apoi decupate pentru ca părțile respective să fie mai în relief decât restul formei. Aceste forme măsurau câteodată un metru pe o jumătate de metru și desenul lor era complicat. Cele care prezentau o greșeală orică de mică erau distruse. Forma cărților nu era ca cea a cărților de azi, paginile aveau lățimea mai mare decât înălțimea. Cărțile noastre nu erau legate, foile voalate erau strânse între coperți din lemn gravat. După ce era amplasată forma în pagină, un călugăr trecea pe deasupra ei un rulou cu cerneală, vegin ca aplicarea să fie uniformă. După aceea, un alt călugăr punea o foaie pe deasupra și al treilea o presa cu ajutorul unui rulou greu. Al patrulea călugăr retrăgea pagina imprimată și o plasa altuia care o aranja. Foile care nu se imprimau bine nu erau aruncate, dar nu intrau în carte, ci se foloseau de către învățăcei. La ceacpori dispuneau de planșe gravate alte de aproximativ 2 metri pe 1,30 m lățime, care reproduceau corpul omului cu organele sale particulare. Ele foloseau la imprimarea planșelor de pereți care ni se dădeau să le colorăm. Aveam de asemenea și hărți astrologice. Acestea erau folosite pentru stabilirea horoscopelor având suprafață de circa 60 de centimetri pătrați. Ele indicau poziția planetelor în momentul concepției și nașterii subiectului, nu rămânea decât să înser pe foile albe care erau pregătite datele furnizate de tabelele matematice precise care erau publicate prin grija noastră. După ce am inspectat la maseria bariera trandafirilor și în ceea ce mă privește am comparat-o cu cea de la ceacpori, am plecat să-l vedem pe bătrânul preot. În două ore starea lui era vizibil ameliorată și asculta cu mare atenție sfaturile lui Lama Mingiar după de care părea foarte atașat. Trebuie să plecăm," îi spuse ghidul meu, dar vreau să vă las câteva plante pulverizate și să-i dau călugărului care vă va îngriji câteva instrucțiuni precise." Îi înmână trei săculeți de piele pe care îi scoase din trusa sa. Cei trei saci reprezentau pentru bătrân viața. În curtea de la intrare un călugăr ținea de fru doi cai odihniți și biline hrăniți care abia așteptau să ia la galop, ceea ce nu era și cazul meu. Din fericire pentru mine, Lama Mingear Don Dub se mulțumi să mâne încet. Bariera trandafirilor se afla cam la șase kilometri de drumul din Linghor. Nu aveam niciun chef să trec prin fața fostei mele case. Ghidul meu înghici gândurile. Vom traversa drumul ca să o luăm pe strada prăvăliilor, îmi spuse. Nu ne grăbim. Mâine va fi o altă zi care ne rămâne de trăit. Să vezi prăvăriile negustorilor chinezi și să asculți disputele asupra prețurilor mărfurilor lor. Era un spectacol fascinant. De cealaltă parte a străzii se afla un corten, simbolizând imortalitatea ființei. În spatele lui se înălțea un templu superz, spre care se îndreptau călugării de la Șarda Gompa. Câteva minute mai târziu ne aflam pe aleile bo bordate de căsuțe, înghesuite unele în alte la, la umbra lui Jo Kang, căruia ei erau protecție. Ah, gândeam. Ultima dată când am fost aici era un, eram un om liber, nu studiam ca să fiu călugăr cât doream ca asta să fie un vis din care să mă pot trezi. După ce am coborât pe drum, alături de ponei, am luat-o la dreapta pe podul turcoaz. Lama mingear dub se întoarse spre mine. Deci nu vrei să devii călugăr. Este o viață bună, să știi. La sfârșitul săptămânii călugării vor face excursia lor anuală pe coline ca să adune ierburi. Nu te voi lăsa să pleci cu ei în această săptămână. Vei rămâne cu mine și vom lucra împreună ca să poți trece examenul la tra de trampa, la 12 ani, m-am gândit să te trimit mai târziu într-o expediție extraordinară pe pământurile înalte, unde cresc specii foarte rare. Ieșisem în satul șo și ne apropiam de Pargop Kaling, din partea vestică a Lasei, când un cercetor se strecură pe lângă pereți. Oh, prea sfinte, reverend, lama, doctor! Nu mă vindecă de bolile mele, că-și nu mai pot câștiga pâinea. Gândul meu a avut un aer trist când poarta. Ce de cercetori, îmi spuse. Asta ne aduce o proastă reputație în străinătate. În India, spre China, unde am călătorit, oamenii vorbesc de cerșătorii din Tibet fără a ține cont că unii dintre ei sunt chiar bogați. În fine, poate după îndeplinirea profeției anului tigrului de fier, 1950, invazia Tibetului de către comuniști, cercetătorii vor fi obligați să muncească. Nici eu, nici tu nu vom mai fi aici, Sang. Tu vei trăi în țări străine și eu mă voi întoarce în câmpiile celeste. Am fost cuprins de o tristețe de nedescris la gândul că va veni o zi în care guru meu mult iubit nu va, nu va mai trăi pe pământ. Nu înțelegeam atunci că această viață nu este decât o iluzie, o serie de încercări, o școală. Cum aș fi putut să cunosc atunci comportamentul omului față de aceste adversități? Dar când de atunci acumulam experiență? După ce am trecut de cunduling, am luat-o la stânga pe drumul care ducea la muntele de fier. Nu mă uitasem niciodată la sculpturile din piatră colorate care decolorau marginea drumului. Toată această parte a colinei era decorată cu sculpturi și picturi, reprezentând divinitățile noastre. Dar ziua era pe sfârșită și nu aveam timp de pierdut. Călare, mă gândeam la culegătorii de ierburi. În fiecare an un grup de călugări de la pori, mergea pe colină și adunau ierburi pe care le uscau și apoi le puneau în saci etanși, închiși. Natura, deși nu pusese la dispoziție... Mare rezerve de remedii, puțini oameni ajunseră acolo la pământuri înalte, unde se aflau acestea. Da, mă gândeam. Voi renunța la expediția din acest an. Trebuie să mă pregătesc bine pentru această expediție. Astrologia anunțaseră că voi trece examenul de prima dată, dar știam că trebuie să studiez mult. Succesul îmi fusese promis numai dacă voi studia. Mental eram dezvoltat ca un băiat de 18 ani, căci întotdeauna sem contact cu oameni mai în vârstă decât mine, în fața cărora trebuia să mă descurc.